Jeg er kommet inn i min hage, min søster, min brud. Jeg har plukket min myrra og mitt krydder. Jeg har spist min vokskake og min honning. Jeg har drukket min vin og min melk. Spis, venner! Drikk og bli beruset av uttrykk for en givenhet. Jeg sover, men mitt hjerte våker. Der er lyden av min kjære som banker på. Lukk opp for meg, min søster, min venninne, min due, du, min uklandelige. For mitt hode er fullt av dygg, mine hårlokker av natten stråper. Jeg har tatt av mig min kjortel. Hvordan kan jeg da ta den på igjen? Jeg har vasket mine føtter. Hvordan kan jeg da skytne dem til? Min kjære trakk sin hånd tilbake fra dørhullet, og mitt indre bruste i mig. Jeg sto opp for å åpne for min kjære, og mine hender dryppet av myrra og mine fingrer av flytende myrra på låsens fordypninger. Jeg åpnet for min kjære, men min kjære hadde ventet om, han var gått videre. Min sjel var gått ut av meg da han talte. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Jeg ropte på ham, men han svarte meg ikke. Vaktmennene som gikk omkring i byen fant meg. De slo meg, de såret meg. Murenes vaktmenn løftet mitt brede sjal av mig. Jeg har tatt i ed, Jerusalems døttere, at dere, hvis dere finner min kjære, skal fortelle ham at jeg er syk av kjærlighet. Hvordan overgår din kjære den noen ane av kjær, du vakreste blant kvinner? Hvordan overgår din kjære den noen ane av kjær, siden du har stilt oss under en slik ed? Min kjære er strålende og rødkinnet, den mest i øynefallene av 10 tusen. Hans hod er gull, luttret gull. Hans hårlokker er daddelklaser. Hans svarte hår er som ravnen. Hans øyne er som duer ved vannløpene, de bader seg i melk, de sitter innenfor kantene. Hans kinn er som et hagebedd med krydderplanter, som tårn av velluktende urter. Hans släpper är liljer, de drypper av flytenne myrra. Hans henner är cylinre av gul fylt med krysollit. Hans mage er en elfen bensplat med safirer. Hans ben är marmor som viler på sokler av lytterret gul. Hans utseende är som Libanon, utsökt som sedrene. Hans kan er full av södme og allt ved ham er højst attrovæjde. Dette er min kjære, og detta er min venn Jerusalems døtre.